Але його потяг до Олексія не зменшувався, а зростав з руками. Мов би весь час хотів перед братом виправдатися. Виправдатися перед єдиною живою істотою на світі. Чому й навіщо? Що він розуміє в житті, цей сморчок, частюля, інтелігент хрінів? І все ж він розповів брату про вчорашній дзвінок про своє дурне стояння перед воротами, про злість і безсилля, і про те, що зрозумів остаточно. Будинок знову обов'язково спалять. Не сьогодні, так завтра, чи післязавтра, яка, зрештою, різниця? «Кого ж ти підозрюєш?» – спитав Олексій. «Втім, то й справа, що нікого». «Всіх і нікого», – відповів нервуючи. А головне не второпаю. Як? Знаєш, як колись запалювали? Олексій хитро, як здалося Геннадію, подивився на брата. Ну, стріли обмотували горючою паклею. Або таким розчином просочували, що вже на люту хола стріла. Так якби так було, вожежники встановили б. До того ж, покійний віхоть казав, що майже одночасно спалахнуло. Як це можливо? «Ти мене питаєш?» – здивувався брат. «А кого ж? Ти ж у нас вчений?» «Вчений!» – Олексій гмокнув. «Я економіст, а швидше гуманітарій. А у те, що віхоть винний, ти вже не віриш?» «Я й тебе підозрював», – ледве не сказав Геннадій а далі подумав, що й досі не до кінця вірить братові, і що він уже казав йому про свою підозру. І він підійшов до вікна, звідки було видно нову частину міста. Стандартні коробки на обрії. Тепер вони добре проглядались. Влітку їх затуляло листя високих тополь. Над містом пливли темно-сірі важкі хмари. «Як ти думаєш, сніг сьогодні йтиме? спитав не те, що хотів спитати – не знаю. Олексій і собі підійшов до вікна. Вони стояли так хвилини три, а може і цілих п'ять. І Геннадій встиг подумати, що таки ріднішого Залюшку в нього нікого нема. Батьки були десь там, у Лудові, в маленькому поліському селищі. і Він їм збудував нову хату, як і старшому братові, і сестрі. А все ж, ні до кого в нього не було такого тепла, як до цього вченого Охламона, що колись його люто ненавидів, а може, не любить і зараз? Хто його розбере? Поклав руку братові на плече. Як ти гадаєш, коли те трапиться? Спитав хрипло, аж сам здивувався. Що? Не зрозумів, брат? коли мені знову хату спалять. От що! Та ти, брате, фадалістом стаєш, сказав Олексій. Шматалістом уїстом. Геннадій замовк, а рука його все міцніше тисла брата за плечі. На обрії хмара ставала все темнішою. Над Поліськом почала з'являтись біла пелена. Я його все одно уб'ю, гада прохрипів Геннадій. «Того, хто спалив, і, як ти кажеш, ще спалить? Його гниду на порох зітру болотоїстиме, лайно моє. Його ще треба знайти? Треба знайти?» Згодився Геннадій і відчув, як терпне рука, що пригортала брата. То знову ожила його підозра. «Невже він?» Проминула, думала. А за нею й друга прийшла. Наче грається зі мною, братик. Грається, сука, вже майже був певен він. Сіпнула з рука на братовім плечі. Але він таки не прибрав її. Тільки коли з'явилося видиво, десь наче за обрію наповзло, і він цілиться і стріляє. Не у вікно, як тоді, а вже у брата, Мимоволі заплющив очі. А біла пелена все швидше й швидше наповзала на місто.